Den 1 december 1938 skrivs det radiohistoria i Uppsala. Stockholms och Göteborgs nationer utmanar varandra på duell i frågesport. Vem vet vad heter programmet och tävlingsledare och domare är magister Gösta Knutsson. Ja, mina damer och herrar, jag önskar er välkomna till denna allmänbildningstävling, den första i svensk radio. Här ska nu framställas en hel del frågor av skiftande slag. Alla möjliga områden ska vi komma in på. Litteratur och musik och idrott och lantbruk och historia och geografi och mycket annat. Och ni ska inte bli ledsen om ni inte kan svara på alla frågorna. Var istället glad över det nya som ni får lära er. Papper och penna bör ni ha till hands. Och det hoppas jag ni har. Så att ni kan föra protokoll. Och för enkelhetens skull är det ju lämpligt att ni räknar... En poäng för varje fråga som ni kan svara rätt på. Här på ett bord ligger nu 30 kuvert, förseglade, ogenomskinliga. Och vart och ett innehåller ett kort med en allmänbildande fråga. Lagen består av två femmannalag, fyra män och en kvinna. Och de turas om att svara. Först att välja frågekuvert är en stockholmare. Här står det på denna fråga. Vill du på denna lapp? Vilket år får svenska män och kvinnor rösträtt vid val till andra kammaren? 24 år. Det var inte alldeles rätt. Det är nämligen så att det är året efter det som man har fyllt 23 år. Det kan alltså man vara både 23 och 24 år. Sedan kommer göteborgare nummer ett, teolog. Vad heter för närvarande Sveriges kommunikationsminister? Leo. <hör> <hör> Om... Herr Albert Forslund, lyssna nu så får vi be så mycket om ursäkt. Och efter tre tävlingsrunder står slutligen Stockholm som segrare i denna den första frågesporten i radions historia. Göteborgsstudenterna besegras med 10 poäng mot sju och hallåmannen Henrik Dyverman kan ta över. Därmed drar vi tillbaka från den animerade bildningsduellen mellan Stockholms och Göteborgs nationer i högtidssalen på Stockholms nation i Uppsala. TV-insledare var filosofimajister Gösta Knutsson. De övriga deltagarna har begärt att få vara anonyma. Men vi kan avslöja att i det segrande Stockholmslaget återfinns två blivande radioprofiler. Olof Rydbeck, radiochef i många år och TG Wickbom, utlandskorrespondent.